Astăzi, între minus 8 și 0 grade, vreme rece în capitală, ninge în continuare în prima parte a zilei, dar va fi mai cald față de zilele trecute. Maxima se va situa în jurul valorii de minus 2 grade Celsius. Mulțumim, Ioana Petru, știrile Europa FM, Sport acum cu Luca Pastia. Buna Gabriel Torje și-ar dori să revină la Dinamo, dar Tere cere un milion de euro în schimbul său. Mijlocașul a spus aseară la DigiSport că a vorbit cu Adrian Mutu și crede că l-ar ajuta să -și joace la Dinamo, însă rușii nu acceptă sub nicio formă varianta unui împrumut și a plecat din Mare în 2011 la Udineze, însă nu și-a găsit locul la echipa italiană și a fost împrumutat câte un sezon la Granada și spaniol în Spania și la Conia Sport și Ankara spor în Turcia. Vara trecută a fost cumpărat de Tere groznei pentru 900.000 de euro, dar în prima parte a campionatului Rusiei a jucat doar în 5 meciuri. Campioana României la basket masculin, CSM Oradea, a suferit o înfrângere usturătoare în grupele Basketball Champions League, 49 la 78, în deplasare la ultima clasată din grup în, grupă în Turbii Horeni au învins formația din Ucraina și deocamdată își păstrează locul al cincilea în grupa de opt, ultimul ce asigură calificarea în faza următoare a competiției. CSM Oradea va juca săptămâna viitoare pe teren propriu cu Cataia Basket în penultima etapă a fazei grupelor. Un tenismen român obscur a fost suspendat pe viață pentru trucare de meciuri. Alexandru Daniel Carpen, acum în vârstă de 30 de ani, a recunoscut că în octombrie 2013 a încercat să corupă un alt jucător, al nume nu a fost menționat. Românul a fost acuzat în 2015, iar acum a aflat că nu va mai putea juca niciodată în circuitul profesionist. Cea mai bună clasare a lui Alexandru Daniel Carpen a fost locul 1088 ATP în 2007, dar el este specializat în proba de dublu, unde a ajuns până pe locul al 274 4-lea mondial. Care v-a plăcut mai mult? Asta Băi cu și tenismenul că... obscur? Aia aia aia aia cu capitor care vreau promota la Dinamo? Sau aia, aia, aia cu basket? Nu, asta mă intrigă. Cât se poate câștiga oare când ești numărul 1.88 mondial? Mai nimic. Și aranjezi un meci, Adică, pe ce? Pe murături? Pe ce se aranjează? Păi nu. Tu din tenis câștigi mai nimic. Din Ai aranjarea unui meci, poți să câștigi bani destul de mulți. Cum? Păi, Cum? se stabilesc niște cote la pariuri? Dacă eu spun ție, Vlad, du-te și pariaz acum, pe meciul X, pe o, o cotă de... se poate paria pe meciuri de astea în care sunt numărul 1793 mondial. Da da, da, da, da, da, dar în general astea sunt la... Dar cine bagă banii în așa ceva? Adică nu te gândești că dacă niște... e 1700, nu știu ce, se... să fie și șmecherit? Astea sunt în general la case de pariuri ilegale. Ah, direct, da, din da, da, da, da, ce da. Tare. da. și acolo sunt niște cote și te duci și pariezi o sumă mare. De cât îți permiți să pariezi la da, mergi la sigur câștig o să iasă așa și se pariează fel și fel de chestii nu neapărat să piardă meciul poți să pariezi în câte seturi câștigă meciul poți să pariezi că pierde deci, primul set revine și câștigă meciul pe o cotă mai mare de deci domnul ăsta de probabil că cine știe poate că Încerca să-și rezolve pensia. De păi fapt, cam asta, de dacă în tenis n-a avut succes, că da. de, acum, să... -am E murit. greu un tenis, să știi, adevărul că dacă nu răzbați să intri în top 200, să zic, da. n-ai nicio șansă pe -un, că trebuie să-ți plătești antrenamente, echipamente, deplasări la turnee și așa mai departe, iar primile sunt derizorii. Peste, peste la tot nivelul ala, Uite. Și atunci. Și în radio e greu, adică dacă Oricum. nu ești numărul 1-2, ceilalți da. sunt vaidestea al lor da. Hai că punem doar faceri. nu? Lupta cu cocoșei de aur da. să... Da. <laughs> să înceapă deșetarea, bună dimineața Europa FM Pe aceeași prevență, aceeași prevență cu tine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 Can't you see Ea ne deschide dimineața Și ne face drumurile frumoase în această dimineață All That Lovers Este piesa pe care am ascultat-o 7 și 22 de minute Domnul Petranu se află lângă mine Domnul Pastia și domnul dinul la microfon Da, și milioanele noastre de ascultători se află lângă noi Da, că am cu domn dom... Mai înaltăm, să aproape, mai să oameni Da, mai aproape ca niciodată Și drumurile sunt foarte frumoase oh, olă, făr, un alb pur. Horror. Horror. În multe locuri, cel puțin din sud și din uh, sud-estul României Astăzi o să facem ediție specială cu voi toți ascultătorii noștri Și mai ales, evident, cu cei care sunteți uh, în trafic într-un fel uh, sau altul Fie cu mașina personală, fie în diferite mijloace de transport în comun Care ori mai circula Din metrou să nu ne sună De fapt, sunați-ne și dacă sunteți în metro <laughs> Că am senzația că sunt în București cel puțin mijlocul ăsta de transport o să fie super aglomerată astăzi. Așadar, 0372 numărul nostru de telefon, sunați-ne și spuneți-ne unde sunteți, ce vedeți afară, dacă sunteți cumva blocați, măcar îi anunțăm pe alții, poate cine știe în felul ăsta, se sizează și autoritățile, că știm că ne ascultă. Dați-ne și SMS-uri la 1769 și pe WhatsApp, formă de comunicare extrem de facilă, și modernă număr, Și numărul afișat pe ecran acum 0728 111 da. Să știi că deja ne scriu ascultătorii Apropo de asta da. Uite, firea unde ești? Vin în stradă la progresului, Niciun plug până la această oră Stati Neața puțin. dragilor Stați, domne, puțin Bine, o să discutăm. În mod sigur, doamna Fira, oricâte eforturi ar face, o să aibă o grămadă de trasă astăzi. Ninge foarte tare afară, e practic imposibil să cureți la negru acum. Da, mă rog, zi mai departe. Oite ne mai pia. scrie cineva și mulțumim pentru mesaj nesemnat, cred că Valentin, dacă nu mă înșel. Dumnezeu, dragilor, autostrada București-Ploiești este închisă de la intrarea dinspre centura bucurești da, Așa sună un mesaj. Da, uite, avem deci și nu încerca să mergeți pe autostrada A3 și A2 este închis. Trafic opriși pe A2, A4, pe A3. Mai sunt 30 de autoturisme înzăpezite în Constanța în acest moment, anunță să, stai să spunem și unde sunt că văzusem. Între localitățile Nicolae Bălcescu și Dorobanțul, la ora transmiterea acestei știri, sunt zepezite aproximativ 30 de mașini. Ionuț se află în direct alături de noi, din zăpadă, nu? În direct. de Neața, Ionuț. Salut! Bună dimineața, băieți. Neața! Uh, am plecat din ploiște acum către București și De da. este un mare alb, nu se vede nimic. Două da. pluguri care mergeau cu lamele ridicate și cam atât. Da, vezi că se sunt... merge cu 30-40 la oră maxim. Așa e, cred că intrarea în București o să fie foarte dificilă în dimineața asta. Pe DN1 cel puțin de la 20 de kilometri încoace spre București am făcut eu nu mai sunt decât două benzi O bandă este ocupată de zăpadă Și se merge foarte, foarte încet Problema e că din când în când mai trage câte unul pe dreapta Nu știu de ce, dar asta e soarta Trage pe dreapta, sunt asta terminat un terminat Simon, ești cu noi, Nața Bună Nața, băieți Eu sunt mai norocos Sunt da. în București da. Da. În, în casă la care am rugat să beau ceai <laughs> da. <laughs> Nu, mulțumesc La ora 3 am ieșit la zăpadă Mi-am dat zăpadă. după mașina și am ajuns la serviciu când, uh, unul dintre șoferii de ATB care se chine, se răzbată cumva pe prână da, da. Din păcate, a doua zăpadă a venit până nepregătite. La prima, parcă, parcă ne-am pregătit un pic, dar am irosit toate forțele la prima. Așa uh -huh. că la a doua am rămas fără de deloc, astfel încât la momentul ăsta București este o mare albă în care nu crea să de deloc. Si stai, stai, țai, stai, doamnei... stai puțin, Simon, fi... e șofer de ATB? Da, da. Pe ce linie? 135. Ești acum în trafic cu mașina? Sunt în trafic. Și da, cum se. Pe, în ce zonă ești acum în București? Uh, deci pot să vă spun așa. Sau în ce e zona. Vă acum? În zona Spitalului Soreasca, este zăpada pe Șolțeaua Ștefan cel Mare, la nivelul roților de la autobuz. Mai, mai. Nu o dă nimeni. Da. Uh, în piața, în rondul de la Poișorul de Foc, este o singură bandă care am tăiat-o noi cu autobuzele. Nu este dată absolut din urmă de, de plug, nu este. Nu se da. vede că ați trecut vreun plug, să arunce zăpada cumva pe margini. Da. Este efectiv zăpada și Șoțeaua Ștefan cel Mare e praf. Acum, abia acum și eu sunt ieșit de la ora 3, de la ora 4 în traseu, abia acum văd pe Mihai Bravo niște pluguri Primul e cu lama sus, nu înțeleg de ce. Probabil că nu vrea să zgârie zăpada, ăla din spate are la major. Ce se întâmplă cu primul, nu înțeleg. Da, mulțumim foarte da. mult, Simon, grijă mare în trafic astăzi. Adevărul că știți, dacă încep să iasă mașinile în trafic în București și nu are cum să nu se întâmple așa ceva, s-a terminat cu plugurile, că nu mai au cum să meargă, o să fie coloane uriașe. Um, o să cadă în continuare zăpadă, o să fie dificil în București, în, să uh, vedem azi, ce... mâine, da. Sau auzim ce ce Gabi, ascultătorul nostru care Vă se află direct. Salut! Unde ești, unde ești Gabi, așa. că nu s-a înțeles, unde ești? Sunt o șoferă, a și eu. Așa. Și sunt 105, se pot gribită acum, trec pluguri, aia erau la Grozăvești, acolo se organizau, cred că erau vreo 10 mașini cu lame, cu astea, dar nu, ne-a luat ne-a complet. La ieșire din garaj, de la noi, de la Alexandria, de la Cora, era balamuc, a căzut gardul de la un fost fabrică de bere cu, aia, Brahova, chiar la George Coșboc, acolo, a, a blocat Travaiul 32. -a, da, a tot da. tot zi nu Gardu. zi a căzut. zidul. Deci, la mare. Nu mai e blocat și e blocată și circulația acolo nu dă voie spre Unirea și din cauza aia să intre greu pe la corap acolo în București. Da. Și... Pe stradă ne încurcă rău ăștia amicii. Deci degeaba și le dezepezește și ia pătraseu cu ele că una că merg încet pentru că nu pot mai tare și au treabă pe străduțele înguste, o lasă pavări și a plecat fați nu eu lăsați leneia acasă și uțați pe jos că transportul public uh, circulă, dacă ne dați voie noi circulăm și circulăm bine. Da, mulțumim foarte mult. Chiar așa, dacă puteți să vă lăsați mașina acasă astăzi sau fi dacă ideea, puteți da. să stați acasă, stați acasă, să încercăm să i ajutăm pe cei care dezăpezesc, să le lăsăm drumurile libere. Florin Neața. Bună dimineața, băieții! Bună dimineața. Uh. Bună dimineața, am avut marele noroc să zic așa, am ieșit exact la fix după autostrada a trei ani de la Plăiești, da. București. Da. am sunat la centru infotrafic fiind pe undeva pe la Vnagov, pe acolo, să întreb dacă e autostrada închisă și la ei nu figurau autostrada închisă. Nu este posibil așa ceva. Uh -huh. Am înțeles, deci, da. Problema groaznic. de comunicare. Da. Groaznic, groaznic. Acum sunt undeva pe centură, pe la, spre Tunari, m-am intrat într-o stație, o unde să fiu un pic ferit. Da, așa. am înțeles. E groaznic, groaznic, foarte rău, foarte rău. Mulțumim foarte mult. Mai e și Marian cu noi chiar acum. Bună dimineața. Bine. Bună dimineața Și eu aceea poveste ca și ăntre da. am scăpat să fug din București, să nu prind dizcolo. l am prins pe acea așa de camion. Și în suceabai? E dimineața... aceeași poveste, deci de la ce... Roma încoace pe drumul cel puțin 20 de zăpadă, noi șem pe drum. Ninge, gheață jos În ce localitate? În ce zonă ești? În zona carei i Acum Acum exact sunt în Badu-Voldovei, în Răsucceava Pe DN2 ăsta, nu? P DN2 e 85, da DN2 85, da, se circulă? Se circulă, dar foarte greu 20-30 la oră da. Gheață jos, într-o curbă N-am fost atent, era cât trecea să O luăm razna Și tot așa Ai văzut măcar poliție pe drum? Ai văzut măcar poliție pe drum? Nimic, absolut nimic Toți s-au dus în zona Bucureștiului Aici, da, adevărat că vântul Pe DN2, poliția iese numai la radar Că acolo? <gri> nu se iese la altceva Deșteptarea continuă, așteptăm în continuare Mesajele va se pline, SMS la 1769 Să ne sunați la 0372069599 Sau pe WhatsApp la 0728 11122. 222 cu Moise Curan în câteva momente Eu-ți bucureștea am retras la Brașov și-mi aduc aminte și iernile din 80-i.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 are involuntare, ci scade frecvența miționi diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citit cu atenție prospectul. Feminost, controlul are rost. Ca popcornul cu un film de acțiune, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună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 La Calut Activ, expertul împotriva sângerelor gingivale, rezultate notabile de la primele aplicări.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 dică voy a hacer? Rebuscando en la seriedad del pasado. Quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado Enhorabuena si que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una, una carta que yo lavado me te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que se rompa mi corazón Que no por ti, la quiero por ti La que yo donde te escribí Sueño que te quiero tanto que se rompe mi corazón y que no por ti latiendo fuerte que me lleva a todos lados un vallenato desesperado una cartiga que yo guardo donde te quie y te sueño que te quiero tanto que se rompe mi corazón lo quiero por ti lo quiero por ti aquí yo guardo donde te quie Sueña que te quiero tanto que se rompe tan mi corazón viviendo por ti y la por ti es la favorita la que canta la sola. se mueve su cadera como un barco en la sola. tiene los pies del gato como un millogrado y su cabello largo suena un sol que te canto le gusta que le digan que la niña la Lola le gusta que la miren cuando ella baila sola le gusta más la casa que no pase la zona le gusta En Oyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona, desde Santa Marza hasta la arenosa. Lléva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos con la tapa Que sienten que con el muestro senta irona, después no querrá ir para Barcelona. A mi manera descomplicado, en una bici que, que me, me lleva a todos todo lados, un vallenato desesperado, una crítica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, lo por ti, lo entiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto. Va patarico el corazón, te por ti, te por ti, tu bicicleta, hoy llévame en tu bicicleta, que siempre que me ale en la pues no querrás sin de o mi Carlos, lleva vento bicicleta Que se ambipi que le muestras Barcelona Carlos vive și Shakira în această dimineață la bicicleta Nu vă sfătuim nici cu mașina, dar îmi cu bicicleta Nu la această oră, 7 și 40 de minute Deșteptarea continuă chiar acum Moise Guran se află cu noi la Busy Day Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Pentru aceia dintre dumneavoastră care s-au bucurat fără să știe nici ei de ce atunci când Donald Trump a câștigat alegerile cu discursul ăla al său antiglobalizare, am niște vești foarte proaste, iar acestea vin surprinzător de repede chiar și pentru unul ca mine. Nu numai că Donald Trump a reușit să determine delocalizări de investiții din Mexic, în special, către Statele Unite, așa cu câteva postări pe Twitter, nu altfel, dar modelul său a fost preluat rapid de extremiști europeni. Busy Day, cu Moise Guran, la Europa FM. Marine Le Pen a cerut ferm constructorilor Renault și PSA Peugeot să-și aducă producția de automobile acasă. Că s-a luat după Trump. Și de-ar fi doar atât, dar Madame Le Pen nici măcar nu e singurul candidat la alegerile de anul ăsta din Franța care face astfel de presiuni. Ding, ding! Renault, adică Dacia, ați înțeles, da? Sigur, este deopotriva aberan și să-ți imaginezi că Renault ar putea renunța la uriașa investiție de la Dacia, dar și să crezi că Dacia ar putea fi fabricată cu aceleași costuri în Franța. Aha! Așa e, aberant. Dar la fel de aberant era să ne imaginăm și că Trump va câștiga alegerile din Statele Unite. Vă mai amintiți? Ei bine, numai în ultima săptămână Ford, care da, ieși în România, a anunțat că anulează planul unor investiții de 1,6 miliarde de dolari în Mexic pentru a le face în SUA. Iar italienii care dețin Chrysler s-au aruncat și ei cu un con miliard de investiții tot acolo, în America. Ce ziceți? Cu astfel de presiuni venite și din stânga și din dreapta, ci de la Renault, cât se vor mai gândi cu Dacia? Dar cu componentele fabricate în România. Dar nemții, cât va dura până vor apărea și la ei politicieni care să vrăjească electoratul cu astfel de politici? Acesta e valul acum oameni buni. El este un val uriaș, este creat de cei mai puternici și sub el, țărca noastră, s-ar putea să fie pur și simplu strivite. Paradoxul situației este că și în România alegerile s-au câștigat tot cu astfel de texte izolaționiste, deși noi nu suntem nici SUA, nici Franța măcar, iar pentru noi retragerea unor industrii care plătesc prin transferul lor de valoare adăugată mult mai mult decât bunăstarea propriilor angajați, fi pur și simplu devastator. Și totuși, nu e timp de stat mioritic acum cu capul între urechi în așteptarea unui asemenea val. Avem o fereastră de timp extrem de îngustă, de un an, maximum doi, în care guvernul, Dragnea, Iohannis, oricine nu contează, dar noi toți trebuie să facem ceva fie pentru atragerea altor investiții directe, fie pentru o mai mare flexibilizare a economiei, care la fel azi ca și în 2009, este mult prea expusă și dependentă de câteva industrii, cum este și cea auto, dar nu numai ea. Nu vă mai lăsați păcăliți de teoria ale conspirații. Discuția aceasta este de la început și până la sfârșit despre locuri de muncă, despre salarii mai exact, și nu despre orice locuri de muncă sau orice salarii, ci despre cele mai bine plăsite locuri de muncă din România. Lumea intră sau a intrat deja într-o paradigmă pe care am face bine să o înțelegem cât mai repede, în loc să pierdem vremea cu hărțuia la politică. Iar dacă acum toți vorbesc în România despre împărțit creștere economică și nimeni nu vede crizele ce tot acum se amorțează, este pentru că așa avem noi românii talentul să ne. Alegem Mulțumim mai siguran, vizite am ascultat împreună la 13 și 15 minute te așteptăm cu România în direct la Europa FM.. But words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another.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 Open up to me Like, like you it do to your girlfriends Can you sing to me And it's harmony Girl, what you do to me is everything If you say anything Just to get you back again Why can't we just cry I don't wanna no more. I don't want have to pay for this I don't want know the lover at my door It's just another heartache on my list For this, so when you tell me that you love me, know for sure I don't wanna be lonely anymore. Oh oh oh oh oh oh oh, oh. To me, what if I could hold you till I feel you move outside of me? And what if it was paradise? And what if we were symphonies? What if I gave all my life to find some way to stand beside you? I don't wanna no more. I don't wanna have to pay for this.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 Thomas a ascultat împreună 7 și 47 de minute ne arată ceasă, suntem în pe Vlad Petreanu este lângă mine, eu sunt lângă voi. Da. George Zafiu se drege probabil cu un ceai în acest moment, ceai cal și dorim multă sănătate. vezi acum cum stă Zaf și ne ascultă acum la el la căsătă pe canapeluță da. Da. și ascultă Europa FM și râde pe fundate. Și are și garaj Da, da. bun, da. Da. așa da Ediție specială de așteptarea așadar Astăzi 0372069599 Liniile noastre telefonice sunt deschise Și vă sunt oferite Ninge foarte tare în sudul României Sunt o grămadă de probleme în trafic Bucureștiul cred că o să aibă probleme reale de trafic Astăzi, dacă puteți să vă lăsați mașinile acasă faceți o dacă puteți să luați un mijloc de transport în comun Încercați, dacă nu, o plimbare lungă pe jos pe DN1 se merge binișor Pe două jumătate. Atenție la intrarea în București Dinspre Otopen s-a format coadă până în Otopen Este un mesaj nesemnat da. Sectorul 5 slăbuț cu dezăpezirea la această oră În intersecții se de sulă În sectorul 3 zona unirii e mult mai ok După cum ne scriu ascultătorii Neața, militar rezident este blocat total Nici urmă de utilaj de dezăpezire Ne scrie Mihai Mama, acolo e în militar rezident, Dacă se blochează acolo Jumate. Asta e, începe să devină militar rezidență așa, cam cât drumul taberei, acolo este o mini-orășel da, da. de bloculețe și uh, alei. Mesaj de la un amic din Cluj și care a întâlnit o fotografie uh, autoexplicativă și zice, cât de frig e la Cluj, suficient cât să înghețe varza murată. Dumne, dacă și varza murată se duce. Ciprian este cu noi, Nața! Bună dimineața, Bună Ciprian! Dimineața. Da, te ascultăm, unde ești? Sunt în momentul de față pe jos De la Precizii Înspre bulevardul Timișoara -am, să servici. Da. Dar am ieșit de la ora 7 de la metro da. A fost o poveste și în Grigorescu partea aia, ilioara da. Deci dintre blocuri De la fizicienilor spre metro A trecut un ploc mic de, un un mic? nu în partea aceasta. A trecut un plug mic? Era plugușor, nu. Era era ușor, nu. A trecut un plug ușor. Da, da, nu da. Știu Cine l-a sau nu? Ciprian de, de se circulă bine pe jos. Ai putea spune, da, deci pe jos, nu feric, deci pe jos am venit de la precizii până aproape de pe Valea Cascaderilor, nu spre Bulevardul Timișoara, spre Valea Oltului. N-am văzut un singur autobuz 136. Mama. Și s opus la tramvai, a trecut un singur tramvai, 8 Înspre... Este pe timioara. Da. și a trecut adineu un, un utilaj de zăpazire în linia tramvai. Nici o șansă să mergi pe. nicio nici nici șansă pe trotuar, nu? Pe stradă mergi, pe șosea. O zi pe an să mergem pe jos. Stai mai puțin, ciprian, ești pe jos, nu? Pe stradă, nu? Ai. E... Da. Sorin, ia-ți Nu e mai închide domnul așa brusc. Sorin, s a prerupt. Sorin! Bună dimineața. Salut, bună unde ești? Eu sunt pe A1, pe la km 50, cam așa, se circulă cam destul de bine, da. pe 2P, da. e rău la intrarea în București, A, sunt tiruri care se blochează, de zis, tu mai ales rampe, unde cam trec orice, da. și e problema acolo. Da. În schimb, spre Pitești fac că nu merge nimeni, sunt singur. Aha. Păi, asta e, bucureștienii s-au speriat, au zis, domnule, aici. Ai grijă cum mergeți, ținem pumnii. Deci pe A1 se circulă deocamdată. Dacă vreau să la, intra... la Pitești, e greu. momentul ideal. Greu la intrarea în București, da. Deci care aveți drum la Pitești, acum e momentul <laughs> da. pe pe aceeași frecvență cu tine. Europa <sus>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 The show, at least we stole the show, please we stole the show. <laughs> know that we are sold out this is fading but the band plays on now we're crying crying so let the velvet roll down down no hero villain want to blame while' zero we'll this build stage and the thrill the thrill is gone.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 But at least we still show At least we still show At least we still show Aproximativ 5 minute până la 8 Când vă invităm să ascultați Europa FM Și știrile care contează Într-o zi în care parcă e mai bine să stai în casă La gura sobei Să asculti cea mai bună muzică la Europa FM Și să faci bani din muzică Cum altfel decât să prinzi hitul cu bani Și să câștigi chiar în această dimineață 100 de euro Detalii în ora următoare și crezut că păstrăm banii în portofel, la ciorap, în bancă pe card, la saltea, în pușculițe. Noi ținem banii în hituri. Descoperă hiturile care ți achită facturile la Europa FM. Câștigă mii de euro cash. Când au semnalul Trimite în 10 minute SMS la 1769 Număr cu tarif normal cu textul Hitul cu bani, urmat de numele tău Și orașul în care ne asculți. Când te sunăm, spune-ne în direct cine cântă Sau cum se numește hitul cu bani Și câștigi pe loc banii puși în joc La Europa FM Hiturile îți achită facturile Detalii și regulament pe EuropaFM.ro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 Vino la Practiker. Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Generator curent PowerX 2500W, rezervor 15 litri la doar 799,99 lei. Cumpără și online pe www.practiker.ro.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 Ioana Brusel, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit Ioana. Bună dimineața, bine v am găsit la știri valori termice mai ridicate decât în zilele precedente. Totuși vremea se menține în majoritatea zonelor deosebit de rece, chiar geroasă dimineața în nord și în centru. Va ninge pe arii mai extinse în jumătate sud-est a teritoriului, iar în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, estul Munteniei, precum și în Carpații de Curbură, va fi viscol. Rafalele de vânt vor atinge 50-60 de km pe oră, iar pe arii restrânse 70 chiar 80 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime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 Din cauza zăpezii și a viscolului sunt închise la această oră autostrăzile A2 București Constanța, A4 Ovidiu Agigia, și A3 București Ploiești. Alte drumuri naționale și județene din sud-estul țării sunt închise, lista o găsiți pe site-ul nostru europa.fm.ro. Pe de altă parte, centrul Infotrafic al Poliției Române ne anunță că începând cu ora 7:30 de minute a fost redeschis drumul național 5 București Giurgiu, însă cu restricție de tonaj de 7,5 tone. Toate drumurile din județul Constanța sunt închise, a fost o noapte cu viscol puternic în tot județul, iar acum vine ploaia înghețată. Populația a fost fătuită să evite deplasările. Transmite corespondentul Europa FM, Ghiulfer Prădescu. Bun găsit, a fost o noapte cumplită în Dobrogea. Zeci de utilaje au acționat nu pentru a dezăpezi drumurile, ci pentru a salva oamenii din mașinile blocate în nămeții de peste 3 metri în înălțime. În condiții de vizibilitate zero, cel puțin 60 de autovehicule rămase în zona Dorobanți pe DN2-a au fost deblocate cu eforturi supraomenești. Fuseseră prinse în coloană în spatele a două tiruri care s-au răsturnat pe rând de-a curmezișul șoselei naționale. Oamenii au ajuns în final la Nicolae Bălcescu ajutați de armată. Strigăte de ajutor au venit și din alte zone ale județului Constanța, dar și din Tulcea. Peste 250 de autovehicule scoase din blocaje și mai mult de 500 de persoane au fost salvate în această noapte. Alerta rămâne în picioare. Se oprește discolul însă, bine ploaia cu gheață. De la Constanța Ghiulfer, Fredescu, Europa FM. Patru drumuri naționale și 11 județene sunt închise în județul Buzău. Nouă intervenții au avut loc peste noapte pentru scoaterea unor mașini înzăpezite. 600 de locuințe nu au curent, iar sulurile de zăpadă de la Câmpie măsoară un metru. Care este situația? Aflăm de la corespondentul Europa FM, Cătălina Jingoiu. Bun găsit! Viscolul a închis peste noapte patru dronsane de drumuri naționale care traversează județul Buzău. În același timp, drumarii au luat decizia să închidă 11 șosele județene. Cea mai grea situație este la Câmpie, unde sulurile de zăpada să măsoare și un metru înălțime. Vântul puternic a produs și avarii în alimentarea cu energie electrică. 600 de locuințe din localitatea Buzoiană Padina sunt lipsite de electricitate după o avarie produsă de viscol. Peste noapte, drumarii au intervenit pentru a scoate din 9 mașini în care se aflau 12 oameni, autoturismele de rapașă și nu au mai putut reveni pe carosabil. Din Buzău, către Jingoiu, Europa este. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raid Arafat, declară că peste noapte au fost în jur de 100 de intervenții de dezăpezire de autoturisme rămase blocate din cauza viscolului, dar apar în permanență noi cazuri. Bucureștiul nu este blocat, se circulă în condiții de iarnă. Iată mesajul primarului Gabriela Firea pentru bucureștenii care se luptă în această dimineață cu troienele de zăpadă. Mai multe tramvoaie au rămas blocate în sectorul 5 al capitalei, iar șoferii ies cu greu din parcările înzăpezite. Parcul RATB a fost însă suplimentat cu 30%, a mai anunțat municipalitatea. Despre situația din capitală ne vorbește acum Ciprian Ioana. În București ninge de seara trecută de la ora 22, iar meteorologii prognozează că ninsoarea nu se va opri până în jurul prânzului. La primele ore ale dimineții, tramvaiele 8, 25, 1 și 11 au rămas blocate între calea Rahovei și calea 13 septembrie din cauza zăpezii. Oamenii care așteptau în stații au fost nevoiți să meargă pe jos, direct pe șosea. Pe trotuare e depozitată zăpada aruncată de utilajele de dezăpezire. Circulația celor patru tramvaie a fost reluată după ora 7. Unul dintre șoferii REATB din București a situația din trafic în emisiunea Deșteptarea de la Europa FM. Sunt peste 5 sute de gripita acum, adică plugul erau era una grozovește, acolo se organizau, cred că erau vreo 10 mașini cu lame coată, dar nu neava, ne pregătiți complet. La ieșire din garaj de la noi de la Alexandria, era muncă. Să mai spunem că liniile tramvaielor 23, 32, dar și autobuzul 117 au fost deviate în urma prăbușirii unor ziduri ale unei foste fabrici de bere de pe bulevardul George -Cosu. A căzut gardul de la fosta fabrică de bere cu chiar la George Coșbuc, acolo. A, a blocat gardul? 32? A 32? Da, tot, tot Zidu, nu gardul. Zidu a căzut. E blocată și circulația acolo, nu de voie spre Unirea și din cauza aia să intre greu prin București. Fațul meu, lăsați-le nenea ca să și luați pe jos că transportul public uh, circulă dacă ne dați voie, noi circulăm și circulăm bine. Primarul general al Capitalei a transmis că, cităm, Bucureștiul nu e blocat. Se circul în condiții de iarnă. Potrivit Gabrielei Firea, parcul RATB a fost suplimentat cu 30%. Primarul general adaugă de asemenea că toate unitățile de primiri urgențe de la cele 19 spitale din subordinea primăriei capitalei sunt funcționale. Unitățile de învățământ din mai multe județe, printre care Constanța, Buzău, Maramureș, Giurgiu, Vrancea, Ilfov, dar și din București rămân închise toată săptămâna. Recuperarea orelor suspendate în perioada 9-13 ianuarie va fi făcută până în iunie când se încheie anul școlar, a anunțat secretarul de stat din Ministerul educației Liviu Pop. Vremea era perturbă circulația feroviară pe raza a 4 regionale Constanța Galați București și Craiova. CFR Infrastructură anunță că în această dimineață circulația trenurilor este adaptată la condițiile meteo nefavorabile de ninsori abundente și viscol. Nu sunt linii închise și nici trenuri blocate pe rețeaua feroviară. Pe magistrala București-Constanța trenurile circulă remorcate de locomotive diesel și cu plug antemergător. Din cauza pericolului formării de suluri de zăpadă, se înregistrează întârzieri în circulație operatorii sunt rugați să consulte permanent și site-urile operatorilor de transport pe calea ferată. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile.europa.fm.ro. Mulțumim Ioana pentru știrile Europa FM. Sport acum Luca Bastia. Bună dimineața, campioana României la basket masculin, CSM-Orade a suferit o înfrângere usturătoare în grupele Basketball Champions League 49 la 78 în deplasare la ultima clasată, Chimichiusni. În Turbi Horenii au învins formația din Ucraina și deocamdată își păstrează locul al cincilea în grupa de opt, ultimul ce asigură calificarea în faza următoare a competiției. CSM-Orade va juca săptămâna viitoare pe teren propriu cu Cataia Basket în penultima etapă a fazei grupelor. Echipa națională de polo a, învins aseară, a fost învinsă în deplasare de Germania, după executarea de aruncări de la 5 metri în preliminariile ligii mondiale. La finalul timpului regulamentar, scorul a fost 10 la 10, dar nemții s-au impus cu 4 la 3 la loviturile de departajare. Și în celălalt meci din grupă au fost aruncări de la 5 metri, Serbia a câștigat în Slovacia, scor final 18 la 17. În primele două meciuri din grupă, echipa națională de Polo a pierdut cu Serbia și a învins Slovacia. Republica Fantastică România în 3 minute, astăzi despre unde e greu voinicului, despre taxe vorbim. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine!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 What see, what you see, bruh? see my name in shiny lights. Uh-huh. Uh -huh. right uh -huh. a, a different city every night. 8 și 12 minute, bună dimineața și bun venit în a doua oră Deșteptarea la Europa FM Ninge! Ninge, chiar Ninja, că... da, viscol zdravă încercând în partea de sud-est Și aici comandamentul de iarnă de la Europa FM Ne-am adunat aici în studio, aici Luca Pastia, Vlad Petranu și Priandiru Să vedem ce putem zice pe de zăpar Pe să mai ningă da, <laughs> da. Da. O să ningă o grămadă, da -o, o, să fie, o să fie dificil în București astăzi, moment uit pe geam, continuă să ningă Ideea e Până că pră... pe străduțele mici nu se poate intra cu mașina, clar nu se poate. Deci da. gândiți-vă, dacă plecați cu mașina de acasă, la destinație, dacă sunteți de 100% sigur că aveți unde să parcați, altfel, A se... pe jos face piciorul. Asta vreau vizionat. să E spectaculoasă din punct de vedere... Se circulă bine la pas. Iarna ca în copilărie, da, se merge la pas. Frumos. Bine. Hai să dăm și un pic de Republica Fantastică România. Știți, toată lumea știe, probabil, despre proiectul de a celor 102 taxe nefiscale, proiectul PSD, un proiect laudabil, altfel. A fost recent transformat în lege. Bravo, bravo! Chiar dacă, sigur, puteam să discutăm mai serios despre anularea taxei Radio TV, dar, în fine, asta e, foarte bine, dispar 100 de taxe tâmpite. Au mai rămas, însă, multe altele, pentru că... Păi sunt șase Mai sunt, da. <laughs> Vorba lui Luca, da. da Uite, da, de da. exemplu, de la Satu Mare. Statul Mare, Consiliul Local, a votat taxele pentru 2017, relatează corespondentul local al ziarului adevărul. Sunt taxe pentru diverse servicii, ca în orice comunitate locală, închirierea de spații, gherete piețe, taxe pentru vânzătorii ambulanți taxe de parcare și așa mai departe și a mai fost votată și o taxă de tras clopotele. Dacă vă interesează, în principiu, acum eu nu știu dacă se mai folosește expresia asta, dar când eram eu puști, se spunea că îi tragi clopotele unei colege de <gânt> badgă. Da, da, da. <gânt> Sigur, atrage clopote colegii de serviciu costă până la urmă destul de mult, că na, orice divorție e scump, dar în satul mare este această taxă de tras clopotele pentru că la o mormântare cineva să aibă parte de sunetul clopotelor. Cineva dintre cei vii, că nu cred că pe mortel mai interesează că se trag clopotele sau nu, costă 21 de lei. Păi și nu poți să-l pună pe un CD ceva să... Asta, 21 de lei. <laughs> Cu Da. Aș vrea să îmi amintesc că am, mă rog, odată când am botezat un... Mă rog, că am botezat un finuț, un cum copil, se spune. da. Taica Popa, foarte încântat de toată povestea, de ce am distribuit pe acolo, la sfârșit a zis, haideți să vă arăt cum avem noi clopotele, sunt programate cu un soft elvețian. M-a lăsat mască și m-a băgat în casa lui acolo, unde m-a dus la un pupitru, Mai avea pupitru de comandă, și-a apăsat trei butoane și mi-a cântat jingle bells din clopotele bisericii. A, a făcut. Zic, foarte tare. Bine. La ce biserici mergeți, Domnul Petre? La Sfântul, da, ce la Sfântul Mina, măi. Aha. Au sistem A, de ăsta cu clopote programate Minea, în da. da, biserică foarte frumoasă de da. da. Bun, deci la mormântare în satul mare, taxă de tras clopotele 21 de lei. De asemenea, dacă ai nevoie de asistență tehnică, alta decât săpatul gropii. Deci asistență tehnică pentru mormântare, 208 lei. 208? Da, 200 lei. Nu știu ce înseamnă asta. Taxa de timbru. Da, taxa de. de, lopată. de mediu. Da. Poate e taxa de tranzit. Deci, nu știu ce este asistența tehnică. De asemenea, se plătește pentru ridicarea capacului. Dacă simți nevoia să. Asta e o taxă de vizită, cred. Dacă ai nevoie din când în când Ce pria se uită la mine fix da, Cum adică ridicarea capacului, nu? Dar e de risire, deci cap... Nu știu, nu vrem să ne gândim prea tare Dar sunt taxe diferite Deci e taxa de 115 lei pentru capac single Adică capac de o persoană Și 213 lei pentru capac king size Adică dacă e dublu Plătești 213 lei Deci practic și după moarte plătești Dacă te-ai insurat, Cam asta voiam să vă spun <laughs> Rămânem împreună deșteptarea continuă și mare atenție la hitul cu bani care vă poate aduce 100 de euro. Da, dar presupun că dacă se ridică din afara se plătește taxa. La ridicarea dinăuntru nu cred că e, cred că e gratis. Uite, punem un bani deoparte, 100 de euro. Pregătim medium rare. Nu trebuie să fi bucătar profesionist ca să gătești mâncăruri savuroase. Sunt de Haidam și v-am pregătit o nouă ediție Medium Rare, duminică de la ora 12 la Europa FM. Medium Rare, cea mai savuroasă emisiune radio din România. Emisiune oferită de Selgros. club pentru profesioniști și pasionați de bunătățiuri.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 vineri de la ora 13 și 15, în direct la Europa FM. Eu sunt legat de tine Pleacă dacă vrei să pești Dar fiecare pasă îl simt în zecea seara spune cât de mult mă iubești că te frică să nu ne pierzi nici nu clipei Am în ochi adevăr și pe buze miciuni Știi că o să spun într-o zi de luni le bag acum pe toate în foi Le iau și zburăm în Le pun acum pe foi Le rupem amându Și acum le rup le-arung Le-arung, le-arung, le, -arung, le, -arung, le, -arung, le -arung Și tot ce-a fost cândva you be Bine, așa spune Lidia Buble alături de Mateo, au cântat împreună cu noi la Europa FM, în deșeptarea 8 și 27 de minute. Vă e bine? Asta e întrebarea pe care o lansăm acum. Cât de bine vă este? Binișor, în trafic mai ales. Da. În trafic, complicat. Sunt drumuri închise, restricționate, trafic oprit pe a 2, pe a 4, pe a 3. Sunt înzepezite autoturisme, câteva zeci de autoturisme în Constanța, toată noaptea, intervenții, aproape 100 de intervenții au avut loc în cursul nopții relatează news.ro Raida a declarat însă măcar atât că pe autostrada a 2 nu sunt mașini înzăpezite și autostrada a fost închisă încă de marți seara din cauza vistocolului și nu prezintă probleme, măcar atât. Alexandru, un ascultător de nostru, nostru, a trimis o imagine video din piața Vitoriei cu foarte multe utilaje de desăpezire. Care stau, așteaptă, practic, să le dea cineva startul Nu știu, Da, sincer, nu știu Nu cred că mai au ce face 0372069599 Numărul nostru de telefon Să intrăm în direct De altfel, liniile telefonice sunt deschise în permanență Puteți să ne sunați Marcela vă răspunde Ori intrați direct la noi, în direct, cum ar veni Vorbim cu voi Ne spuneți unde sunteți ce vedeți pe fereastră, ce vedeți pe geam, ce vedeți când vă uitați în jos și mergeți prin zăpadă, ne spuneți dacă se circulă normal, dacă sunteți însăpeziți pe undeva, dacă aveți vreo problemă, Um, sau dacă vă bucurați astăzi, nu? nu și poate stați fadă. acasă, da, ați da. lăsat mașina în parcare 0372 și numărul de, de WhatsApp adună foarte multe imagini uh, și video și foto de la voi, uh, 0728 11122. Ăsta e WhatsApp. Asta este WhatsApp-ul, într-adevăr. Iată și un mesaj. Am lăsat mașina acasă, am înnotat jumătate de oră printre munții de zăpadă sau printre mașini și am ajuns la o stație de tramvai. ce pe bulevardul Timișoara, în București, nu circulă niciun tramvai, iar stațiile sunt pline cu oameni. Care așteaptă, evident. Păi și ce așteaptă? asta e întrebare. Așteaptă să facă cineva ceva ca să Na. Daniel, da. pe unde te afli acum, Neața. Bună dimineața, mă chinui să ieși din Otopem, poate dați voi de știre da. primăriei că există un oraș care ar trebui de zăpezi, deci n-au făcut absolut nimic, e zăpada de 30 de centimetri. Stai puțin, nu... când zici că te chinui să ieși, te chinui să ajungi în DN1 și te referi exact, la străzile exact, secundare sau exact. ce? Exact, deci nici măcar pe alea principală, nu vorbesc de secundare, deci nici cea care se cheamă 23 august, nici... Mm -hmm celelalte, deci e un dezastru total. Am înțeles. Deci care ne ascultați din otopeni, fraților? Sunteți sinistrați, ce să vă spun. Mai bine la drept vorbind, că... da, sunteți sinistrați. Nu puteți să ajungeți în DN1. În DN1 se circulă, am primit mesaje, că se circulă pe DN1 greu, pe câte două, pe două benzi, așa, în loc Și de Și jumătate, trec. da? Da. Alina, da. ești cu noi, neața. Da e la centrul atacăm închi pe bulevardul Deceval. Mergi pe bulevard. Da. Rotarele sunt înfernale. Da. Am bordat încurtă acum dreapta în gherci stol primul. Alina, stai un pic că nu te auzim. Scoate și tu cumva telefonul din geacă de undeva, <sus> pe unde îl mai ții. Săraca de ea, cred că înțeleg că e înghețată, să știi că nu te auzim. Deci pe bulevardul Deceval din București mergi pe jos. Da, am trecut pe lângă un pluc care sta acum a afumos. Și trotuarele nu se poate circula, merg pe bulevard, merg ceva autoturisme, s-a da. curățat un piculeț, dar de groază. La metrou, v-am trimis o poză mai devreme, e nebunie. Da, mulțumim frumos. Mulțumim foarte mult! Nicu iese cu noi, nața. Bună! Nicu, salut! Unde ești? Bună dimineața, bună dimineața pe European 85 și TN2! Așa, pe de unde? la Suceava, a, Suceava. Uh, Și am sunat pentru că mai înainte A fost un șofer de camion Care spunea că se circulă pe gheață da. Eu trebuie să spun că nu este adevărat De la Suceaba până la granița Cu județul Bacău da. uh, Drumul este la Negru da nici măcar nu ninge, uh -huh. începe să fulguiască de, de la granița cu Bacăul, undeva, până aproape de bacău. La intrarea în bacău, un pic mai multă zăpadă. Nu mai știu unde a spus că este, că l-am întrebat exact în ce lângă da, ce în și a zis, el a da, nu, că, nu mai știu. El a spus că de la Pocșani la Suceava da. a mers numai pe gheață. Hmm. Okay. Ceea ce e o dezinformare totală da. Și nu îmi permit, pentru că sunt și eu Participant la trafic, văd exact ce se întâmplă Și mai mult de atât am văzut și drumari Destul de multe mașini pe, De intervenție Chiar dacă patrulează, le-am văzut în trafic Bine, la această oră, ceva mai devreme În prima oră, probabil încă nu erau prezente Cornel este cu noi chiar acum da, Bună dimineața, okay. Cornel. Cornel Bună bună dimineața Salut. Unde ești? Pe DN2, la Pădurea Sinești, suntem de azi noapte de la ora 2, nu ne spune nimeni nimic, nu ne-a mai dat voie să mergem către Buzău. Stai puțin, că tocmai am avut pe cineva care era pe DN2, la, mă rog, mult mai nord, în Suceava spunea că nici măcar nu ninge și că drumul e negru și tu ești pe DN2, unde e asta Pădurea Sinești, în ce zonă? Localitatea Sinești, care către, este? către Urziceni. Aha, și este închis drumul? Asta îmi spui? Este, da. Da, este drumul închis de noapte de la ora 2. Este un echipaj de poliție, nu ne dă voie. Deci v-a tras pe dreapta. Nu ne dă nimic. Și acum da, da. tu mergeai înspre nord, nu? Mergeam către Buzău, da. Către Buzău. Da. Și v-au tras pe dreapta. Sunteți mai mulți? cei acolo? Este o coloană, cred că de vreo 20-30 de tiruri care stăm și așteptăm de la ora 2 dar noapte, nu ne spune nimeni nimic. Ninge acum, e drumul de pe zâmbă. foarte tare, vizibilitate redusă, mm -hmm. Acum vântul nu mai bate, Ninge, frumos. Vin mașini de dezăpezit de la urziceni către ținești, către București, dar. Dar Spui că e o coloană de tiruri blocată, trasă pe dreapta, dar mașine mici, mașinilor mici li se permite să circule. Mașinile mici s-au întorc de la noapte înapoi în București. Am înțeles. Mulțumesc, Cornel. Șofer de tir, așadar, pe DN2, în zona localității Sinești, tiruri trase pe dreapta, poliția a circulația. Cristi este cu noi. Bună dimineața, Cristi! Bună, Cristi! Vântul și pe acolo, ia să auzim. Cristi, nața, ești direct la Europa FM. La la să circulă bine. La București ați votat o pricepută. Doare. Să știți că eu ști, știți că sunt mulțumim de telefon. Știți că eu sunt critic așa. Nu vreau să iau apărarea neapărat doamnei Firea sau administrației locale, dar nu cred că se poate face mai mult în acest moment. Ninge foarte tare, este viscol, nu nu știu ce se poate face, adică dacă se așteaptă cineva să fie drumul la negru în București acum, sau în zona asta în care este viscol, cred că este mult, mult prea optimist. Nu cred că se poate face mai mult acum. Eu zapam seară la 11 și ceva și era doamna firea în direct cu toți primarii de sector, pregăteau comandamentul, deci nu i-a luat prin surprindere. Oamenii da. s-au pregătit azi noapte. Nu, și dar acum... Dar bănuiesc că nu se ninge foarte puternic, da. adică și nu, nici nu se poate face mare lucru. Nici nu cred că mai au ce face cu plugurile acum, pentru că au ieșit bucureștenii. Cât, de cât, mă rog, se Adică sunt mai, evident mai puține mașini decât de obicei, dar au ieșit mașini și nu știu cât mai pot rezolva plugurile acum. Haideți să-l auzim și pe Valentin, ascultătorul nostru, și mai apoi ne întoarcem la muzică. Neața Valentin. Bună ziua. Neața, vale. neața, Salut. Aveți dreptate, băieți, nu au ce să facă. Oricum au încercat să intervină. Da. și gândește-te, eu de trei ore dau zăpada la mine și... Unde, de unde în, sunt? De unde București, scuză-mă, sunt acum, am plecat de acasă, am reușit să-mi și mașina, funden, Colentina e blocat, da. pluguri sunt peste tot, dar n-ai cum să intervii când mașinile sunt bară la bară. Stai, când spui blocat, în, înseamnă că este ești blocat în trafic, practic, nu? Blocat în trafic, da, da, da, e al cincilea semafor, să zicem, pe care îl prin ca, ca să reușesc să intru pe Colentina. Dar plugurile sunt. Din momentul ăsta, când începem să mergem în către birou, nu prea mai au cum să intervină. Ce să facă plugul când e blocajul exact, de trafic? Exact, ce exact. Pot să facă? Iar trec... nici eu nu sunt fanul uh, firea, dar uh, chiar s -a, mi s-a părut că s-a implicat. Uh, da. Se mișcă lucrurile, dar la, la, mă uitam, uh, am o masă în curte, are cel puțin 50 de centimetri cumulat zăpadă. Da. deci n-ai ce să faci în astfel condiții. Să fim grăbdători și mai puține mașini. Dacă nu, nu ai cum altfel, mai bine cu metroul. Da. Am inteles ca și acolo e full. Da, dar cu mașina nu e o soluție, mai ales mă gândesc să-i lasăm să curețe. Știi? Da. A, da. E bine că ne zici asta din propria ta mașină. <laughs> Exact. Da. Eu zic că mai bine stați în casă, așa cum spunea la Gura Sobei, și faceți bani din muzică. Pentru că la Europa FM hiturile îți achită facturile. Mare atenție!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 doing right. I show you every move. I know just what to do. Each step feels so fine. One dance and you'll be mine. So baby, when we hit the floor, you'll be asking for more. Toe. I can dance fast or slow Baby, look into my eyes Let the music hit more times Let our bodies synchronize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 Asorti ești extras, vei intra în direct și ne spui care a fost hitul cu bani difuzat, câștigi și pe loc bani puși în joc, așa cum spuneam, 100 de euro cash, mult succes în continuare! Ne întoarcem la mesajele sosite de la voi pe numărul nostru de WhatsApp 0728111222, dar și prin SMS la 1769. Bună dimineața pentru cei ce merg în direcția Branșov, evitați pârâul rece, drumul este blocat din cauza tirurilor, se circulă extrem de greu. Un alt mesaj de la Dina, sectorul 3, 1 decembrie 1918, se circulă bine, tramvai autobuz este ok, am așteptat doar 15 minute tramvaiul 40 spre ha, Unirii. Ce baftă! Chiar că, noroc! Anca ne scrie și ea, și mulțumim pentru mesaj, neața, din drumul taberei de la Favorin, nu te poți urca în niciun autobuz. M-am urcat în cele din urmă în 368, în sens invers, să mă întorc să ajung la Romană. Dar nu înțeleg, din drumul taberei de ce nu o metrou? <laughs> Soracii de ei E zăpezit la propriu de data asta da. Centrul Infotrafic citat de Press, La ora 8.20 de minute CFR Călători anunță că au fost anulate 80 de trenuri La ora 8.17 în Constanța Peste 630 de persoane au fost salvate În cursul nopții de pe drumurile Înzăpezite, 630 de persoane Salvate în cursul nopții Mamă, mamă 800, la Ora 8.12 minute Francea patru sectoare de drumuri naționale Sunt blocate din cauza Viscolului, Ora 8 fără 5 minute. Cnair comunică faptul că a 2, a 3, a 4, astea sunt bucățile noastre de autostradă și 31 de sectoare de drumuri naționale erau închise la ora 7 dimineața. Informați-vă dacă aveți de plecat la drum pe undeva prin țară cu mașina. Vedeți dacă nu care cumva a, sunt drumuri închise. Avem și un telefon în acest moment. Ia să vedem cine se află alături de noi. Bună dimineața! Bună! Alo! Bună cine află. alo, alo. Rămâna, bună dacă puteți să dați de radio, da, am în radio da. manced, vreau doar să vă spun că pe șoseaua Alexandre la intrarea în București, deci avem peste o oră decât stăm, bară la bară, un șir de mașini, nu ne mișcăm, nu putem să intrăm în București. Nu știu unde e blocajul asta, dar n-am hmm. văzut niciodată. Bătut deci, așa încercați, ceva. veniți dinspre de unde? Dinspre Din de unde? Dinspre Bragadiru, spre București, nici n-am reușit să intrăm în București. Și avem peste o oră. Da, pe unde va, adică unde s-a blocat la pod? Deci, sau unde? Deci, după ce am coborât podul de centură la intrarea în București s-a blocat. Adică nici n-am ajuns la intrare în București, nici nu suntem, nu știu dacă am trecut de pușcăria Racova, nu știu. Da. Suntem de abia mergem și avem peste o oră, am peste o oră să poți să faci Unde trebuie să ajungeți? Va, eu vreau să ajung să intru în București și să mă duc mai departe spre servicii. Da, stai adică peste o oră. Taxi, taxi. Poftim? Sunteți cu un microbus, cu maxi-taxi? Nu, sunt cu mașina mea. Aha. Vă țin pumnii când o să căutați un loc de parcare, când o să ajungeți totuși astăzi. Mulțumim frumos pentru telefon. Gabi mai este cu noi chiar acum. Bună dimineața! Salut, Gabi! Bună dimineața, bună dimineața! -a -a. Noi plecăm la 4-5 minute de la capăt, mașină de mașină. Ne blochează ăștia mici, ne fac drop Mașinile se mici, se spre... vă referiți. Da, mașinile mici, suntem o singură persoană în mașină care se plimbă, banapoada să la serviciu. Înțeleg că toată lumea vrea să ajungă. Lastați-ne pe noi să ne facem treaba, lastați-ne ne stați în casă și ieși. Mașini sunt, dar ne blochează, suntem blocați în, în semafor sau pe undeva. De o mașină mică ne ține și la de ore și din cauza asta nu este trafic, nu este fluență în trafic. De ce linie sunteți dumneavoastră? 150 sunt, sunt acum pe Valea Ultului, suntem blocați, este unul care se dă pe avarii, care aia, și e strimt aici, nu poți să-l depășești pentru că e coloană din față. Stați în, în, în casă cu mașinile voastre, alea mici, și a ne pe noi, ca să ne facem treaba. Gabi, da. mulțumim, mulțumim foarte mulțumim, mult, nu, nu te enerva da. foarte tare. Mulțumim, Gabi, că nu ți-a scăpat înjurătura. Auză, uite, că ar fi o idee și asta, știi, ca să încurajezi în momentul de față, nu știu, călătorii sau... Da. Șoferi, da, să nu-și mai aia autoturismul, să fie gratuit astăzi. Nu are nicio importanță, nu, nu pleacă lumea nu pleacă lumea cu mașina de economie de aia 2-3 lei. Nu, asta e, nu okay. de asta pleacă. Lucian, tu ce zici, șteñața? Lu Lucian. adică, eu va. pe moi, se că e bine că sunt școlile închise la București astăzi. Ai, domne, va a apucat să l-tachinați acum. P hai să ne cu recuperarea la când e la cuherostrău, dacă e zăpada mare. Ai, domne, asta e problema noastră. Ziceți cum circul, ziceți cum acolo. Problema noastră e pe Moise. Mai prost decât la prima zăpadă, dar totuși bine. Da? Sunteți în Craiova, în oraș sau pe drumurile din județ? În Craiova, în trafic, în Craiova, în trafic. Ninge? Ninge, slab. Ok. Bine, fățim țin pumnii astăzi. Și iertați-l pe Moise, că o face cu bune intenții, <laughs> nu are nimic cu... Decebal, bună Bună dimineața! Bună da. dimineața! Bună dimine sectorul 3 sun... Uh, I-a aud și pe drumari săracii că uh, zic că n-au cum să intervină peste tot, e adevărat, dar să știți că cu mai mulți ani în urmă să a evacuat zăpada între două ninsori, atunci când se știa că mai urmează o a doua, anul ăsta cel puțin la mine în sector nu s-a evacuat nici măcar o lopată de zăpadă, fiecare mm -hmm. și-a dat în fața lui, a dat în altă parte, au mutat fiecare de colo-colo, acolo. Sunt din ce în ce mai puține locuri de parcare, într-adevăr, oamenii parchează pe al doilea, al treilea rând că n-au unde da. și e clar că e un soi de cerc vicios. Deci n-aș fi de acord cu afirmația că primăria sau municipalitatea n-avea ce să facă. Aveau exact. ce să facă dacă vreau să se gândeau un pic înainte. Ok, bine, o să discutăm probabil mult timp despre uh, cum a fost organizată operațiunea de dezăpezire în iarna asta Da, poate ieșim și noi, nu știu, voluntariat așa, nu? Nicu, bună dimineața! Bună, Nicu! Bună dimineața, bună dimineața! E, uite, să vă spun și eu, lumina, de la capătul tunelului De la autobeni până la voluntari, pe centură, impecabil Aha, Au super. trecut 30 de, nu știu, de pluguri din astea, Deci se circulă, să circulă Sunteți pe porțiunea de autostradă cu două benzi pe sens Ah, de centură da, pe centură, nu, așa am zis centura, pe centură. Pe centură sunt... semi-autostradă, da. Da, pe semi. Da. Mă scuzați, doar că e un singur, pe un singur, să da. zicem, o singură bandă constrâtă, dar să circule impecabil. Adică, să a... poate totuși. Auzi se să poate. ne să ne mai sunați când treceți de voluntari și intrați pe bucataia cu o singură. Mici sunt pe la Europa acum, de deci am trecut. și să circulă, Să merge. Bravo, să merge. domne, un foarte rând, bine. Un vită coloană 30 la oră, dar să zice, speram să nu se facă brumdoc o undeva. Bravo, domne. Se merge către București. Acum ne vedem. Foarte bine. Vloguri sunt să să Stațiile, uite, voi prima stație de tramvai este arhiprină de oameni, capătul la Europa aici. ne da. ne trimis totuși o poză pe WhatsApp la 0728111222, peste câteva minute dăm 100 de euro la Hitul cu bani. Europa FM Cea mai bună muzică.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 Ce minute ne arată ceasul în deșeptare La Europa FM hiturile Ți achită facturile dacă ai prins hitul cu bani De astăzi îți poți câștiga pe loc banii puși în joc Respectiv 100 de euro uh, Mirela este cea care a fost extrasă Haideți să vedem și dacă știe care este hitul cu bani Bine ai venit, Mirela, bună dimineața Bună dimineața, la mulți ani La mulți ani și ție pe anul ăsta, ia să auzim uh, Cred că e vorba de Debe la Morgan Cu Dance with me Dar de unde știi tu, Mirela? Hai. Așa, am un Am înțeles. Cărțile tale de tarot au zis asta. <laughs> Mirela, așa este, într-adevăr, asta este melodia, hitul cu bani care ți-a adus chiar acum de dimineață uh, plinul de buzunar, respectiv 100 de euro, da? Mulțumesc foarte mult! Sanunchi, să nu închizi să spunem cum intri în posesia premiului, că de bani, banii ăștia uite, angajezi niște nu? oameni care se dea la zăpadă în locul tău. La Europa FM hiturile îți achită facturile. Dacă nu ați câștigat de data asta, mai aveți o șansă pe site-ul nostru europa.fm.ro Până la difuzarea următorului hit cu banii intrați chiar acum pe europa.fm.ro, site-ul radio numărul 1 din România, să descoperiți hiturile care vachită facturile. Mai multe detalii și regulament de participare pe europa.fm.ro Muzica asta, într-adevăr, parcă merge să mai dai colopată, nu te mai încălzește? Da. Ce nu? 8,53 de minute ne arată ceasul, ne pregătim pentru o nouă ora. în așteptare, până atunci așteptăm mesajele voastre prin SMS la 1769 și pe numărul de WhatsApp puteți trimite și imagini video sau foto 0728 11122, numărul nostru de WhatsApp. Ne auzim așadar și în ora următoare, nu? Da, așa, într-adevăr, o grămadă de probleme astăzi în trafic și nu toate din cauza zăpezii, mesaj de la un ascultător Un Timișorean, accident la intrare. În Timișoara, în Timișoara, pe calea dorobanților colți cu strada Pădurea Verde, o mașină a intrat în stâlpii de electricitate și asta a adus la căderea altor trei stâlpi. Mm. Este poliție și se circulă pe o singură bandă. Vom intra în legătură telefonică directă cu voi și în ora următoare în deșteptarea. Vă reamintesc 0372069599 Urmează știrile Europa FM.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 Si cu bani și pe loc? banii puși în joc. La Europa FM, chiturile îți achită facturile. Detalii și regulament pe europafm.ro. Pentru 2017 Flanco îți dorește mai mult, să petreci mai mult timp cu familia. Prinde cele mai mari reduceri de la început de an. Vino la Flanco și alege televizoare cu reducere de până la 40%. Flanco.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 aceasta ai nămeți de reduceri pentru întreaga familie! Pe 11 și 12 ianuarie ai pulpă de porc desosată la 12,49 lei kilogramul și ulei de floarea soarelui, un litru sorica, la 3,45 lei. În plus, vină până pe 18 ianuarie cu orice televizor vechi, cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de magazin în valoare de până la 300 lei. Carrefour. Pentru o viață mai bună! La EMAG este săptămâna electrocasnicelor Prindere reducerile băgate în de până la 25% la incorporabilele Electrolux Comandă de pe EMAG, mașină de spălat vase incorporabilă cu motor inverter 13 seturi, clasă A plus plus și funcție Autoflex Pentru adaptarea consumului și temperaturii la dimensiunea cărcăturii la 1449 lei EMAG Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Europa FM este ora nouă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 vor fi cuprinse astăzi între minus 8 și 0 grade. Vreme rece în capitală ninge în continuare în prima parte a zilei, dar va fi mai cald față de zilele trecute. Maxima se va situa în jurul valorii de minus 2 grade Celsius. Peste o de persoane au fost salvate din Nămeți începând de seara trecută. Cele mai multe intervenții au fost în județele din sud-estul țării afectate de viscol, ne -a declarat șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. Au fost Deja peste 97 de intervenții de dezăpezire, 409 autori deblocate, 1200 persoane salvate... Din care majoritatea au fost în județul Constanță. Au fost în curs mai multe cazuri de salvare de persoane, inclusiv cazuri medicale. Unele s-au rezolvat și aici, ce dau exemplu județul Brăila și județul Ialomiță, unde au fost cazuri de persoane blocate în mașini în apropierea localităților Cazasu, Baraganu și Iazu, dar care toate au fost deblocate. Sunt alte situații care acum sunt în curs de rezolvare. Peste noapte s-a reușit salvarea tuturor șoferilor blocați pe autostrada A2, alții au rămas însă înzăpeziți pe drumurile naționale. Important este că nu avem nimic blocat pe autostrada A2, deci situația de data trecută nu se repetă de această dată, pentru că A2 a fost blocat chiar timpuriu și nu avem mașini. Au fost câteva rămase pe A2, au fost deblocate în cursul nopții și la acest moment nu avem acolo. Pe drumurile județene, pe drumurile naționale, mai sunt câte o mașină care se înzăpăzește, dar imediat suntem anunțați se intervine cu echipele de intervenție. Zece de drumuri județene și naționale din țară sunt închise din cauza viscolului, sunt afectate mai ales drumurile naționale din sud-estul țării, din județe precum Tulcea, Ialomița, Călăraș și Brăila, Galați și Vrancea. Ciprian Ioana vine cu detalii. În județul Tulcea a fost închis din cauza zăpezii drumul național 22 între localitatea Baia și limita cu județul Constanța, dar și DN22D pe tronsonul Măcin Horia și DN22F pe tronsonul Izvoarele-Nalbant. De asemenea, în județul Călăraș au fost închise între altele DN3, DN3A, DN3B și DN21. În județul Ialomița nu se circulă pe DN1D, între Urzicen și limita cu județul Prahova și nici pe DN21. În județul Brăila au fost închise DN21, DN-21A și DN-22 între Brăila și Grădiștea. În județul Galații nu se circulă din cauza viscolului pe DN-24D între Tulucești și Limita cu județul Vaslui. În județul Buzău au fost închise mai multe tronsoane de drumuri de pe DN-2, DN-2B, DN-2C și DN-22. Și în județul Prahova a fost închis DN-1D pe tronsonul Albești paleologu Limita cu județul Ilfov. În județul Vrancea a fost închis tronsonul cuprins între Nănești și Măicănești pe DN-24 dar și anumite tronsoane de pe DN23A și DN23B. Să mai spunem că și în județul Ilfov sunt probleme. Au fost închise mai multe tronsoane de drumuri către județele Călăraș și Giurgiu. Lista completă a drumurilor blocate de viscol este de găsit pe site-ul nostru, știrile europafm.ro. Din cauza zăpezii și a viscolului sunt închise la această oră autostrăzile a 2 București-Constanța, a 4 Ovidiu-Agigea și a 3 București-Ploiești. 80 de trenuri sunt anulate astăzi, majoritatea fiind legături între localității din sudul și estul țării din cauza ninsorii și a viscolului, se circulă cu restricții de viteză pe regionalele București-Craiova-Galați și Constanța. Situația este mult mai gravă decât ieri când au fost anulate doar 44 de trenuri. Cel mai greu se circulă pe ruta București-Constanța, unde din cauza condițiilor meteo extreme se merge cu plug antemergător. Se înregistrează întârzieri în circulație. Călătorii sunt rugați să consulte permanent și site-urile operatorilor de transport pe cale ferată. Întârzieri pe aeroportul Anicoandă din București, niciun avion nu a putut de la timp în această dimineață din cauza zăpezii au fost peste 20 de curse care au plecat cu întârziere sau care încă așteaptă să se poată ridica de la sol. De exemplu, în cazul curselor care ar fi trebuit să plece în jurul orei 6, pasagerii așteaptă în avioane. Am stat de vorbă cu directorul de comunicare al aeroportului Otopenii, Valentin Iordache. Traficul pe aeroportul Aricuandă a fost uh, perturbat de condițiile meteo foarte vitrege, mă refer la cădere masivă de zăpadă. Toate aeronavele care urmau să aterizeze pe parcursul dimineții au aterizat conform programului. Sunt întârzieri la decolare, pentru că pe prima decolare a avut la ora 8.30 de minute. În total câte curse au decolează care, cu întârzire? Din cauza căderii masive de zăpadă nu s-a putut trece la decolare, nu puteau să decoleze în siguranță. De Până la ora 8.30 de minute sunt... Uh, 20 de aeronave, 20 de curse care nu au decolat, curse programate între orele 6 și 8 și 30 de minute. În județul Brăira, peste 5.500 de locuințe sunt la această oră fără electricitate. Pe 90% din suprafața Dunării sunt zloiuri de gheață. Traversarea Dunării cu Bacul de pe malul Gălățean pe cel Tulcean a fost suspendată din cauza viscolului, au anunțat reprezentanții Navrom. În județul dumbovița, oamenii fără dăpost găsiți de polițiștii locale aseară pe străzi în Târgoviște, au refuzat să meargă în centrele sociale, temperaturile au cobărât și până la minus 20 de grade. Nu vrei să mergeți la... Pe vine și trei ani. Zii băi, Georgiane. Georgiane? Nu merg. Nu merg, nu? Avem creierul de trei ori după viește ani. Deci e pe răspunderea dumneavoastră. Unde vă să fură? Băi, eu n-am fost acolo când a venit de la scupurirea spitală. Georgiane? Avem plăpă, mai avem ugea. Înghesați de, uite, de fric, sunt minus 20 de grade noaptea asta. Nu, îngheza, -a uite, chemăm, vine mașină, vă iau, o masă nu caldă, haine. Nu merg. Nu merg, nu? Nu. Deci refu în schimb poliția capitalei anunță că 31 de persoane fără adăpost din București au fost duse la centre sociale sau spitale. Din această seară de la 21 și până mâine dimineața la 10, toată țara se va afla sub cod galben de ger, ANM avertizează că vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în cea mai mare parte a țării. În paralel este valabil până astăzi după amiază la 15 și codul portocaliu de viscol, vizate fiind județele Călărași, Ialomita, Brăi, La Buzău și Vrancea. Abia spre sfârșitul săptămânii se vor înregistra temperaturi pozitive a declarat ieri Elena Mateescu de la Administrația Națională de Meteorologie. Pentru sfârșitul de săptămână veștile sunt bune, pentru că vremea va intra într-un proces de ameliorare din perspectiva regimului de temperaturi, vorbind de la o perioadă foarte geroasă, la valori care să se încadreze pentru joi, cel mult minus 13 în zonele din estul Transilvaniei, până la valori chiar pozitive în cursul zilei de duminică, cel mult 7 grade, însă vor fi posibile intervale precipitații gliste. Știrile să opreți deocamdată aici, dar de găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropa.fm.ro Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM, Sport acum. Luca Bastia. Bună dimineața, Gabriel și ar dori să revină la Dinamo, dar Terec Grozni cere un milion de euro în schimbul său. Mijlocașul a spus aseară la DigiSport că a vorbit cu Adrian Mutu și crede că l-ar ajutat să joace la Dinamo, însă rușii nu acceptă sub nicio formă varianta unui împrumut.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 Am intrat în a treia oră de așteptare la Europa FM, continuăm să primim mesaje de la voi prin SMS la 1769, număr cu telefon normal, prin WhatsApp la 0728 și în această oră vom continua să luăm telefoane în direct la 0372069599. Europa FM, pe, aici pe aici. deșteptarea Vlad Petreanu, Luca Pasia și Ciprian Dinu, suntem prezenți la datorie. Îl salutăm pe colegul George Zafiu, sperăm să-și dragă vocea cu un ceai cald, să nu ceva cinzeacă, să doar ce vă parte. Da. Da? Sperăm că și-a dezăpezit deja pervazul. Da, da, da, de da, da, măcar aștept. E situație dificilă în sudul României, în județele Constanța, în Tulcea, în călărași și în, în București, unde traficul este foarte, foarte dificil. Spun că este o situație dificilă în sudul României. Iată o declarație a secretarului de stat mai Raed Arafat, altfel și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, citat de Ager Press, care spune așa, până în această dimineață, la ora 6, au fost deblocate 409 mașini fiind salvate 1000 de persoane 1002 persoane pentru precizie de către echipajele de intervenție 1000 de persoane salvate în 409 mașini mă întreb, totuși, când se știe se comunică de zile în șir vine viscolul, stați cu minți nu plecați la drum maiurea ce rost are să te duci și după aceea să chem echipajele de uh, intervenție pentru că te împotmolit deși știai că urmează viscolul Adică eu cred așa, că da, oamenii... Da, mașina care... mea poate, știi, cam așa e. Cred că de fiecare a gândit că mașina lui poate. Eu cred așa. E o părere personală. Nu vreau să influențez pe nimeni, dar o spun. Dacă nu poți demonstra că ai avut neapărat nevoie să pleci la drum, că era o situație de urgență, și te-ai împotmolit, poate că ar trebui să fi pus să plătești costul intervenției exact. respective. Pentru că pentru o persoană, două persoane, trei persoane blocate într-o mașină mică, undeva pe un drum, în Bărăgan, în Viscol, se cheltuiesc o grămadă de bani și se cheltuiește foarte mult timp și efort. Și sunt foarte mulți oameni care sunt blocați ca să te salveze pe tine pentru că pur și simplu ai vrut tu să iei așa prin câmp, deși știai că nu e bine și e... că nu trebuie să faci asta. Sigur, dacă n-ai încotro da, domnule, asta e, s-a întâmplat. Dar dacă e după cheful tău, atunci plătește. Așa cred eu. În fine. Bun, să știi că au apărut și și pe de-altă parte. Uite, din Zalău, Relu ne spune Am auzit că aveți prea multe zăpadă acolo. Vă rog să trimiteți și la Zalău. Da. Să lași un pic, că aici chiar n-avem nici măcar un centimetru de zăpadă. Ne ce Relu din Zalău. 0372069599 Sunați-ne și spuneți-ne unde sunteți dacă aveți probleme, cum se circulă, care e traficul, aveam un mesaj mai devreme cu ascultătoare ne-a trimis pe WhatsApp, era nemulțumită că... Da, apropo de ce a zis un șofer de RATB. RATB, dacă tot se duc cu autobuzul și metroul, ce se întâmplă? La metro o tragedie, nu se pot închide ușile, REATB e varză, tramvaiul 41 nu circulă, vă spun sigur, în autobuze nu te poți urca, nu înțeleg de ce șoferii REATB spun că să-i lăsăm să-și facă treaba. Sunt în afara situației. Zici că se pregătesc de Champions League, ne spune Horatiu, din București. Da, 0372069599, sunați-ne acum Cristian. Alo, Cristi, noi, bună Aoleo, Cristi ce bună se întâmplă ziua. acolo? Salut! Sunt pe autostrada Pitești, București. Vreau da. să relatez în județul Arginș foarte bine de da. În județul Dâmbovita foarte puțin de zăpezit. Și în județul Giurgiu, pe autostradă nicio o volă, cred că nu a trecut astăzi toată ziua. Drumul național... 5, cred. București, Giurgiu, a fost redeschis circulației în această dimineață, no, dar... Vorbesc de autostradă. Am... Păi, în Giurgiu, unde trece autostrada prin Giurgiu? Are o, are, are o porțiune și județul Giurgiu. Azof. Nu cred că un kilometru mai mult. Ok, bine. Voiam să spun numai da. că am înțeles. Mulțumim pentru informații. București, Giurgiu... Erau informații că dimineața asta fusese redeschis traficul uh, cu excepția uh, camioanelor, mă rog, vehiculelor cu uh, masă de mai mare de 7,5 tone. Florin, se află cu noi. Bună dimineața, Florin. Florin, Buna bună dimineața și la mulți ani Să și ascultătorilor noștri. Bună, nu Uite, aveți spirit. Da. Vă da, cu zăpadă? Uh, Unde ești și ce vezi? Sunt, sunt pe camion uh, imediat ca autostrada A1, ieșirea către de la Deva către Arad. Da. Da, aveți nicio întrebare? Circulă relativ bine, puțin pe porțina de la SNBC până la limita Zvețului Alba cu unedaura. Era puțin, puțin, încă nu era uscat, dar pe aici este uscat. Ne-i sunat să ne facem ciudă <laughs> Da, da, da. V-am deci... sunat să vă relatez cum doriți dumneavoastră, că mulți ascultători ascultă să știe cum să umble Da, am înțeles. Deci, în festival e în regulă. În relativ, la bine, bine, bine. relativ bine. Da. Relativ bine. Dacă Ce aveți... vreau eu să da. vă mai spun dacă îmi permite? Așa, Sunt foarte mâhniti. Pe anumite, uh, cum să mă exprim, uh, sectoare de la uh, de cnadr asta ăsta, sau cum să mă exprim? Da. Pentru că înainte de sărbători și imediat după sărbători, pur și simplu ieșau în trafic dimineața, în jurul orelor 5, dar nu aruncau de roc cu gheață, cu antiderapant, chiar dacă uh, termometrul arăta minus 5-6 grade. Da la o intervenție de-a mea la stația de emisie recepție cu un conducător auto de pe o asemenea stălărită da? pur și simplu nu pot să vă spun cuvinte la radio ceea ce mi s-a transmis mie prin stație Am înțeles. și vreau să văd chiar de ul ăsta o să poate autostesiza pentru că Părerea mea personală se justifică niște motorină, niște nisip și niște sare care de fapt nu se aruncă. Da, am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru mesaj. Colegul, drumuri bune. Nu mai cu străini. Da. <laughs> Adrian, bine ai venit, bună dimineața. Salut. Bună dimineața, bună dimineața. Din Prahova vă sunt. Bună. Ah, exact, e de unde a... din Prahova, că e mare județ? Da, este mare, Până în jurul ploieștiului, ca da. să zic așa, da, într-o comună numită Bucov. Da. Mamă, Știu, deci Bucov. este jale la noi, cel Aha. puțin. Am văzut câteva echipaje din astea de, de zăpezire, da. <laughs> și câteva și cu la Marivica pe chiar, deși e zăpadă pe DNU, în da. zil, da. e destul de rău la noi. Nu știu cum o zic în alte zone, dar la noi spunea cineva mai devreme că în Zalău s-au strânit un mesaj, că în Zalău nu este zăpadă, Dar să, să ia de la noi, că e suficientă. În veste, bun, De deci ești pe ce, ești pe un drum județean? Sunt pe un drum județean, drumul care leagă Ploieștiul de Mizil. Da. Bine, sunt pe adiacente, ca să zic, până comune, nu Așa. chiar pe drumul național, dar este bene. E, e zăpadă pe drum? E zăpadă mare, nu că e... M-am înțeles, mulțumesc. Am... Constatat că în dimineața asta foarte multă lumea sunat și a spus că a văzut mașini de astea de intervenție cu pluguri ridicat. Bănuiesc că e un raționament, că nu cred că fac economie la plug. Trebuie să fie un raționament, sigur, pentru care mașinile le merg cu pluguri ridicat. Mai întâi bătătoresc zăpada, ai înțeles? Mai întâi bătătoresc zăpadacul și mai apoi da. să pasă uh, Andrei, bună dimineața! Bună! Bună dimineața, bună dimineața și la mulți ani! Da mă Salut! salut. Uh, eu m-aflu prin București. da vin de la muncă și mă duc spre casă, în popeșilor de niște. Da. Acum se circulă destul de greu, din sectorul 2, de unde vin eu. Pe unde ești anume prin București acum? Acum, apropi de, de IMGB, de, de Mințile Leonida. se circulă relativ bine pe șosea, pe toate care nu prea există pe aici. Stai, ești cu mașina sau pe jos? Nu da, sunt cu mașina, sunt cu mașina, da, sunt cu mașina. Bine, și, bun, nu e încă la negru, dar cu secură ai văzut pluguri? Sunt pluguri pe, pe sectorul 2, prin sectorul 3, însă nu am văzut să împrăștii cu absolut nimic ca nici material de la antiderapanț. Nu cred că se împrăștie acum. Cred că o să dea mai încolo cu, cum se cheamă aia, clorura aia sau ce-o fi. Dar poate ne sună și-o de pe o mașină asta de intervenție și ne spună care e procedura ca să da. lămurească lumea. Sau... Da. Poate o treabă. Da. <laughs> Mihaela, bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Sunt din Crevedia Dâmbovița, da. după Buftea, și echipajele au ieșit de dimineață, nu cu plugul ridicat. Chiar au făcut treabă foarte bună, am venit spre Corbianca, unde la fel, foarte, foarte drumul, foarte ok, liber. Da. Da. Acolo vorbim și... pe trenul <gătări> da, Am trecut azi dimineață, da, trecut sără cu plugul Era zăpadă pe drum, dar se putea circula era... Se circula okay. în condiții de iarnă da. nu, Cu 70 la oră Cu 30, 40 dar Era da. ok, deci nu au fost probleme Și în baloteși la fel Văd că au, au băgat uh, plugul Bravo da. lor Eu una am fost mulțumită, stau în afara Bucureștiului Stau chiar la țară Și s-a circulat mult mai bine decât în București Da, mulțumim mult Rămânem împreună pe aceeași frecvență Mare atenție la hitul cu bani Care vă poate aduce poate în această oră Sau de ce nu în programele noastre Europa FM de astăzi 100 de euro pe loc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 Uite, Europa FM Oite la lacrimi cine stringe de tine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 Digetul la liber Ochii după ochelari, slângi, dar sincer <fie> Golsuri de străzi, prin cap mii de gânduri Oare-i în defect te-am citit printre rânduri? Dar să îndepărtez o fată care vede perfectul în tine O fată care se va pierde în mulțime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 Vorbește minte-mă dacă mai poți Ei purtător de arme albei Noi transformați în hoți Și hot noi noi Și nu se deschid Am văzut prea mult noroi Dar tu preziți că, că tu mă știi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 Cam așa și cu gradele de, prin termometre, nu? Minus cu minus dau plus, asta sa minus 20 de grade cu minus 35 de grade, e plus de fapt, e foarte cald da, e în, Asta apropo de logica de era nașului cu trenul, știi? Da. Depinde ce înțelegeți, prin fric sau cald da, Mă rog, în sud e Cod Galben, adică în București e Cod Galben de nisoare până în seara asta pe la 9 Adică a deci că mai nince. stravă. Și după aia vine gerul. Pe 12, până pe 12 azi e domnul 11, geru, nu? adică până mâine. O să fie ger, adică nu o să fie foarte fericit, dar e și bine. Iată e bine. E, e bine că a nins atât de mult în sud, e bine pentru agricultură. Uh -huh. Și dacă ninge și în Prahova, încolo, în Brașov, dacă ninge o să fie bine pentru turism, pentru sporturile de iarnă. În sfârșit o să fie zăpadă. Și am amicii care schiază, sunt skiori. Și pe zăpadă care... așa mare, ce faci că? nu știu ce și, e... și că e foarte tare și vreau să se ducă, ei se duc la skin fiecare weekend, când prind vacanță, se duc în Austria și au anulat vacanța în Austria în iarna asta, ci că, că nu era zăpadă. E uite că a venit în sfârșit uite, zăpadă. Poți, în importanța zăpadă da. Schi, știi? E importanța ai cu. Numărul turiștilor care au vizitat Bulgaria din februarie anul trecut și până la sfârșitul lunii ianuarie acum va atinge 8 milioane, anunțat ministrul de profil, Nicolina Angelo. E mult? Da, sunt 8 milioane de turiști străini în Bulgaria, populația are șapte milioane. Yeah. Deci, la bulgari au venit mai mulți turiști străini decât întreaga populație din uh, țară. Practic, Practic, cred că la fiecare a venit în vizită ruda din uh, Germania. <laughs> mă rog, vedeți, dar râdem noi, râdem, însă bulgarii au dat lovitura spre deosebire de români în anii 90 atunci când mă rog, după ce a căzut comunismul diferite țări din fostul lagăr comunist au ales fiecare calea lui de dezvoltare. Polonezii au hotărât să liberalizeze repede. Am pornit cam de la același PIB de pe cap de locuitor românii și polonezii. Polonezii, mă rog, sunt o țară mai mare, cam de două ori mai mare decât România. Acum pib pe cap de locuitor în Polonia e de două ori mai mare ca România. În țara am... de doar mai mare, PIB-ul de două ori mai mare? Nu, pe cap de locuitor eram în același, eram la fel. Miște, da, Acum acuma. suntem de două ori mai în urmă decât ei. de adevărat, noi nu ne-am vândut țara atunci, am avut mineria, de a fost o arșuliescu, adică... am fost ocupați. Da, ei. noi no. am avut grijă no, de populație. Treabă. Am avut grijă de populație și populația a rămas săracă. Bulgarii, de exemplu, în turism, spre deosebire de români, au vândut repede tot la niște nenorociți ăștia, la britanici, la nemți, la suedezi. Noi, în schimb, nu ne-am vândut țara, am dat o locație de gestiune. Toată baza turistică formidabile de altfel și mult mai bine dezvoltată decât a bulgarilor, din celebrele stațiuni, Neptun-Olim, Jupiter, toate alea, da. care, mă rog, au fost construite pentru turism anilor 70, demodat deja în anii 90, 90, nu se mai făcea în anii 2000, nu se mai făcea tipul ăla de turism. Dar nu contează, noi am păstrat-o, am dat-o în locație de gestiune ceea ce a însemnat, că au venit o soie de șmecheri și șmenari politici din zona, au luat baza turistică, n-au investit un leu, au, explo -au exploatat-o până n-a mai rămas cărămidă pe cărămidă și după aia au dat-o înapoi statului. Luați-o. Bulgarii au fost mai șmecheri, au privatizat repede, au fost niște ani dubioși. În schimb, străinii au venit, au investit și acum au mai mulți turiști străini decât populația. Deci 8 milioane de turiști străini, 7 milioane de bulgari. Știți că turiști străini a avut uh, România anul trecut? 1,9 milioane. Deci la o populație de 20 de milioane, de două ori și jumătate decât a bulgarilor, numărul turiștilor uh, străini, 2 milioane. Majoritatea veniți pentru congrese, conferințe, târguri și expoziții. Adică... Eu cred că sunt românii care și-au luat cetățenii străini. Da, posibil. Asta este diferența. Noi, capra răiasă tot cu coada pe sus. Da. Rămânem împreună pe aceeași frecvență, mai ales că avem și un hit cu bani. Va trebui să rețineți la startul nostru, practic chiar din acest moment.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 Good. Hiturile va facturile Dacă ați prins hitul cu bani pe care l-ați auzit Chiar mai devreme Puteți câștiga pe loc banii puși în joc Respectiv încă 100 de euro în această dimineață În deșteptarea la Europa FM Din acest moment mai aveți la dispoziție aproximativ 7 minute Să vă înscrieți la concurs Ce ai de făcut? Trimite un SMS la numărul 1769 Număr cu tarif normal, valabil în rețelele Vodafone Orange, Telecom și Digimobil Cu textul hitul cu bani urmat de numele tău Și orașul în care asculti Europa FM Dacă în urma tragerii la sorție Efect separat, intri în direct, ne spui care a fost hitul cu bani difuzat mai devreme, că și, -și pe loc banii pușini în joc, așa cum spuneam, 100 de euro. Succes. În continuare așteptăm mesajele voastre prin SMS la 1769. Ce se întâmplă în trafic, pe unde sunteți înzăpeziți, ce ați mai descoperit la această oră sau să ne sunați în direct la 0372069599. Da, e o situație dificilă în sudul României Sunt foarte, foarte multe drumuri închise E o listă interminabilă în multe județe nu o să putem să le dăm citire tuturor în deșteptarea. Dacă trebuie să plecați cumva la drum, vă recomand să intrați pe agerpress.ro sau pe news.ro, acolo principalele știri vă dau și aceste informații. Sunt drumuri închise în, în județele Constanța, Tulcea, Călăraș, Ialomița, Brăila, Galați, Buzău, Vrancea, Ilfov, Giurgiu, Prahova, diferite segmente de drum bucăție, de drum. Este practic închisă pentru autovehicule cu masă mare granița cu Bulgaria. Um, în Brăila iată o știre de la 8.44 de minute. Peste 5.500 de locuințe sunt fără electricitate. Dunărea e plină de sloiuri. Traversarea Dunării cu Bacul a fost suspendată la galați din cauza viscolului, circulația feroviară este în mod evident afectată, au fost anulate 10 și zeci, zeci de trenuri Inspectoratul de stat pentru situații de urgență mă rog a salvat peste o de persoane blocate în zăpadă 0372069599 este numărul nostru de telefon, sunați-ne, intrăm în direct, ne spuneți unde vă aflați și care este situația acolo Ia spre Cristian, bună dimineața Bună dimineața, mă aflu între kilometru 15 și 10, autostrada pitești bucurești Da. Adică, uh, vii spre București, dinspre Pitești, vi, vi spre. Da, da, da, da. Așa. Nici o volă, nimic. Este dezastru aici. Deci, de la Până la intrare în București, e dezastru. E coloan. Acum se văd niște vole. Da. Deci, e incredibil ce se întâmplă. Să știți. Dar, bun, dar se o... circulă sau. se circulă sau cum uh, se circulă? Se circulă foarte greu, poliția, nu știu, a oprit mașinile loc, nu știu de ce, să treacă vreo bolă din spate, nu știu ce se întâmplă, dar... S ești tras foarte pe dreapta meu. acum? Uh, acum m-am pus în mișcare, D un Ca minut să zic. Camion, mașină mică, ce? Uh, mașină mică, mașină mică, Ok. dar vreau să spun, o porține de 5-6 km, nu știu ce se întâmplă, n-au... Bogat o volă, nimic. Deci, da. Intrările în, în, da, da. în București dificilă de pe autostrada 1. Cristian, mulțumim, mai avem un mesaj de la Florin care este pe DN1, vine dinspre Corbea în o șoseaua este decentă la această oră, cu vreo 2 cm zăpadă pe asfalt, se merge ok, însă este foarte aglomerat, mașină lângă mașină. Nicu, ești cu noi, Neața! În Europa FM! Salut! Salut la toți ascultătorii! Salut! Se pare că în Prahova autoritățile nu prea și fac treaba, după cât observ. Da, unde ești? În comuna Dumbrava. Da. Se pare că aici primăria doarme și cu toți angajații probabil că nu s-au trezit. A, de ce înseamnă asta? Adică spune-ne, descrie-ne adică drumul. n-au mai băgat pluguri pe asfalt de nicio culoare. Deci a băgat un pic PDN-ul pe la 8 și jumătate, că atunci probabil s-au trezit ei să-și beau cafelele. Uh -huh. Și pe noi ăștia alții care suntem pe străzi. Bineînțeles că avem asfalt, doarme primăria cu... La vot o toată lumea s-are votație. Da dați mi un e? telefon la primărie Bun, mulțumesc, deci cu una Dumbrava, -un Practic sub zăpadă dați un telefon la primărie, domn primar Ciprian Neța. Salut Ciprian dimineața. Bună dimineața Vin uh, la Târgoviști, am mers către București Mă întorc înapoi la Târgoviști Drumul e foarte bun Da. Am văzut foarte multe mașini de zăpezire Vreau să spun că acum merg cu 80 de km la oră Tare. foarte bine. Foarte tare, mulțumim de telefon. Ce ce... și da? Am intrat prin voluntari în București, la intrarea în București puțin aglomerat, dar se circula. Zăvada mult mai mare, foarte multe mar mașini pe marginea drumului da. și în București am văzut mașini de dezeprezire, dar vreau să spun că pe traseul bucurești târgoviște drumul este foarte, foarte bun. Neașteptat de bun. Am Mulțumim, Mulțumim foarte mult, Ciprian. Intrarea prin voluntari pe ea de acolo treia să vină o... Parcă vorbim de două orașe diferite. Uh, da, Unii zic că nu sunt... nimic, că blocat, e blocat în nasură, mm. alții, domne, extraordinar. Nu depinde, sim... Sunt situații foarte diferite, cred că da. depinde foarte mult și de cât de buni gospodari sunt primarii sau cei care se ocupă de dezăpeziri în zonele respective. Sau depinde cum vezi acum partea bună sau partea reașă, cu e mie. <laughs> Hai, nața. Salut, Mihai! Bună dimineața și drumuri bune pentru toți ascultătorii! Bună dimineața! Eu am, astăzi am un uh, drum lung, am plecat din Brașov la 6, trebuie să ajung la Craiova la 12 pe cel târziu. Am făcut prima urmă uh, până aproape de Rooker. Da. în spatele, până la fundată, aproape în spatele utilajelor de dezăpezire. Îi felicit pe brașoveni, pe drumari, pentru faptul că erau patru utilaje, unul după altul, prin, fiecare prin rotație prelua da. uh, conducerea, ca să zic așa. Da. În Argeș m-am întâlnit destul de târziu cu cei care urcau din partea cealaltă. A fost o porțiune de domn în care am fost singur. Toate celelalte vehicule s-au -au oprit pentru că probabil s-au temut că era un strat de zăpadă destul de consistent pe carosabil. Da. Am uh, trecut prin Argeș, în câmpul lung, nu de deloc zăpadă aproape. Da. În Pitești se circule rezonabil. Ok. Și acum am intrat în județul olt unde ninge, dar se circulă. Bun, deci până un alta, circulul ok. De la Brașov spre Craiova Suntem n am avut practic probleme. Când, când eram sus pe drum, când eram pe munte, auzisem o, o ascultătoare care spunea că se circulă foarte rău în zona Pitești, Slatina, Craiova și mă eram îngrijorat. Și de asta da. vreau să vă rog, da. dacă... Ascultătorii care sunt în pe emisie. Să spună, care e starea, să spună care este starea, să spunem mai departe, care este starea drumului dintre Slatina și Craiova. Trebuie să, -să ajung la curtea de apă acolo. Bun, spunem un lucru, n-ai trecut pe la Părâul Rece, nu, venind de la Brașov. Nu, nu okay. eu am venit de la Brașov direct Brașov, rucăr și mai departe. Pentru bun, că, că am aveam un ascultător care ne-a spus că la Pârâul Rece se circulă foarte dificil, e coloană mare de tiruri acolo. Robert, ești cu noi, bună, bună. dimineața. Bună ne să Ne-a să tuturor ascultătorilor, Circul de la Oradea spre Arad, drumul e foarte bun. O intrat soarele în nori aici Aia, ce acum s-a făcut un pic răcoare S-a făcut un se... și stau la radar încă aici, băieți bă. Dar ce, mie îmi place, deci ne sună pânățeni în dimineața asta și și rând, știi? A, n-ai ce? uite, a intrat un pic soarele în nori Da, da, da, <laughs> și stau la radar încă aici, să nu circul prea repede Da, da, da, da, da. bine, mulțumim Mulțumim foarte mult, Robert Andrei, și cu noi, bună dimineața Salut! Bună dimineața Anța, bună. Suntem vreo 20, cred că 30 de mașini care așteptăm uh, la Slobozia să ne dea drumul spre Da. Pentru că a doi închis, se închide prima, se deschide ultima. Da. Și uh, ce să vă zic, a seara a fost discol, într-adevăr nu cred că se putea circula, însă acum sunt minus 5 grade afară, da. nu-mi bate vântul, da. uh, nu a nins extraordinar de mult Cred că maxim 10 cm de zăpadă. Nu ar fi dezapezit drumul, totuși? Nu, încă. nu cred că se acționează cu utilaje. Asta cred eu. De la ora că aseară ne-am dus să dormim, am revenit dimineața de vreo 3-4 ore, nu se vede niciun. E nici șofer? O lamă am ca înțeles. Ca. E șofer profesionist? Nu, nu, nu. A, nu. mașină mică. Mașina mică, da. Și v-a tras poliția pe dreapta? Slobozia spre Ursicen nu vă dă voie? Pe drumul vechi cum ar veni? Pe drumul vechi, pe a doua o, o se închide prima Am da? Ca să nu... și se deschide ultima. Deci, deci, drum... de deci nici drumul vechi, cum ar fi, spre mine nu știu cum îi spune. De da, da. necât uh... e asta? Știi? Nu știu cum da. îi spune, deci blocozia Urziceni, pe urmă București, probabil da. că e blocat Bucureștiul și ne ține aici, ca să nu stăm la intrare în București. Nu Mersi frumos, Mulțumim înțeles. foarte mult și Mihai, ia s-auzi, Mihai Bun. Nața! Bună dimineața, Mihai, sunt din Brașov. Salut, Mihai. Salut. Uh, circul de la Brașov la Mureș, vreau să spun că să circulă în condiții de iarnă, dar într-adevăr am văzut foarte, foarte multe utilaje, pădurea bogății foarte bună. Da. Deci... Cineva și-a făcut da. treaba acolo Bine, că... ai grijă Mulțumim yeah. pentru telefon! Bun, Mulțumim foarte bune. mult! Drumuri bune și voi. și am putea spune că dispeceratul deșteptarea continuă la Europa FM. Chiar și după ora 10 colegii noștri vă vor ține la curent și e bine să ne informați și pe noi și ascultătorii Europa FM. Hai, poate vine și un mesaj cu Slatina Craiova pentru la. colegul nostru din trafic? Da, exact. Numărul de SMS 1769 WhatsApp 0728 111222, iar numărul pentru telefon în direct 0372 Hitul cu bani are 100 de euro de să vedem către cine se duc în această dimineață. In my high heels, shoes and fancy fads, I ran down the stairs. held me a cab, going na na na na na na na na na na na na na na na na Play that song. I mean Bani la Europa FM mai aduce încă 100 de euro chiar acum în deșteptare, în această zi. a trimis SMS-uri la 1769, mai ales dacă știți cumva care este hitul cu bani de astăzi, aveți toate șansele să câștigați 100 de euro pusă în joc chiar pe loc. Ana Maria aici cu noi chiar acum, bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit, Ana Maria! Din Baia bună Mare van. ne scrie aici, cum e da, la Baia Mare? Din acum? Baia Mare. În Baia Mare, după două săptămâni de linsoare și gheață, cu temperaturi cu minus două cifre... Superb! A, <laughs> soare, <bun>. soare, <laughs> soare, în ultimele trei zile soare, nu Anca. știu cum am putea circula. Magină, Ana Maria, Maria poate te încălzim zi. cu 100 de euro acum, dacă îmi spui care este hitul cu bani de astăzi. G -G, price Asta este, bravo, fericitări, ai câștigat 100 de euro Mulțumesc. în această dimineață. Te am uh, încălzit! Eh, vezi asta este. Bravo, felicitări. Îți <laughs> La Europa FM hiturile ți achita facturile. Dacă nu ați câștigat de data asta, mai aveți încă o șansă pe site-ul nostru europafm.ro, până la difuzarea următorului hit cu bani, intrați chiar acum pe europafm.ro, să descoperiți hiturile care vă achită facturile. Găsiți mai multe detalii plus regulamentul de participare pe europafm.ro. Europa FM. Pe aceeași frecvență, cu tine. Face, I'm needing more than your embrace. Just say you want me. That's all it takes. Heart's getting torn. And don't give me time Cause that's not the same și pe cineva care se bucură tare de tot, că e zăpadă mult afară. Eu. eu. mici, mă, nu e adevărat, mă. Cei mici copiii se uită pe geam așa cu jint și parcă ar spune, băi, mami, tati lucrează, băi, și ea și, și la zăpadă acum. Așa da. spun eu. Asta e cea mai mare bucurie acum pentru ei. Revenind la trafic, am primit zeci de mesaje da, da, da, din da, zona Slatina-Craiova pentru Să ne din noi care se îndreaptă de încolo. Da. Zice că se circulă foarte bine între Slatina și Craiova cu 70-80 de kilometri la oră. Deci ajungi la timp la proces. <laughs> da. <laughs> da, intrarea în București și o este blocată. Am făcut o oră și 50 de minute la rând cristalului până la Cora Alexandriei, ne spune Cătălin, mulțumim doamna. De vezi primar. dacă ne-a ascultat dimineața, că ne-a spus șoferul de Reatebe, că acolo a căzut zidul de la Fabrica exact. de Bere și din cauza asta s-a blocat intrarea în oraș dinspre Cora Alexandriei. Mai avem o imagine trimisă pe WhatsApp și mulțumim foarte mult de la Cristina. O imagine surprinsă, cred că la Piața Victoriei, la metrou? De da, la Piața Victoriei 2. Da, Doi. Petro. Deci A? oamenii sardele se încălzesc frumos. E de pe linia romană televiziune, romana aviatorilor. Este Apărătorim. super aglomerat, cum este super aglomerat întotdeauna acolo. Mă rog, multă răbdare, vă mulțumim tuturor. Multă răbdare astăzi dacă aveți drumuri de făcut în țară, nu plecați dacă nu, e absolut obligatoriu. În București, ce să vă spun, dacă plecați cu mașina o să stați ore în trafic și nu să aveți unde să parcați, dacă mergeți pe jos nu să puteți să vorcați urcați în autobuz, în tramvai, în troleibuz sau în metro și nu aveți nici trotoare pe care să mergeți. Taxiuri nu există, Uber nu există, cel mai bine ar fi să stați acasă, să ascultați Europa FM. Vă mulțumim tuturor pentru mesajele pe care le generală. trimis azi. Nu uh... continuați să ne trimiteți, asta vreau să spun, colegii noștri vă vor informa și vă vor ține la curent și cu ajutorul vostru, prin SMS la 1769 WhatsApp 0728 111222, să ne trimiteți imagini și de ce nu informații de prin trafic, unde vă aflați, unde sunt drumurile blocate sau înzăpezite. Da, noi le dăm mai departe, suntem o comunitate ne ajutăm noi între noi în astfel de situații. Mulțumim tuturor! Ne auzi mâine dimineață de la Sii 7. Bună. urmează știrile Europa FM.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 Vino la Practicăr! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Generator curent Powerix 2500 de rezervor 15 litri la doar 799,99 lei. Cumpără și online pe www.practicăr.ro